snimamo, tako da pazite što govorite, jer onda ćemo sve iskoristiti protiv vas. Ja vam moram reći, evo još jednu stvar kad ste me već posjetili, postoji nešto što se zove knjiga života. Knjiga života ili duhovno pamćenje, da bi skinuli svu mistiku, s obzirom da to rijetko tko ima objasniti. Jeste pamćenje koje mi uvijek imamo sa sobom i kad umremo, znači svaki osjećaj misl, htjenje, sve što ste ikad vidjeli, dožijeli, napravili, sve vam je pohranjeno i prema potrebi se razotkriva na sudištu ili ga u situaciji kad se vama treba ukazati što ste napravili da bi se promijenili. To se neka čini pred mnoštvom ljudi da bi se čovjek koji je činio krive stvari pokajao, pričamo sad o zagrobnom životu. Onda se dovode i oni koji su bili sudionici tog čina, recimo ako je netko silova nekog da bi mu se dokazalo za njegovo dobro, tako da ne samo tu, nego inače morate paziti što mislite i govorite, jer kaže pismo da ćete biti suđeni ili mi za svaku uzaludnu riječ, svaku ispraznu riječ. Tako da, eto, to sam ti reći, jako je važno što mislimo, što osjećamo, u kom pravcu idemo, i zato je važna riječ Božja, jer ona, ona nam ukazuje najbolji pravac. Bog. Najbolji pravac kako usmjeriti naše osjeća i misli Da bi postigli željeni rezultat Riječ Božja, ono što ćemo danas govoriti Razotkriva volju Božju Ili ti ga volju našeg Boga Oca. Njegova volja, s obzirom da je naš Otac stvarni Otac I da je On ljubav Koja se izražava kroz bezgraničnu mudrost Ne može biti nego dobra sprem nas ovo je sad jako važno Prema tome kad On koji je iznad svakog poimanja ljubave I iznad svakog poimanja mudrosti Nama svoje djeci obznanjuje svoju volju za nas To je za nas najbolje Na samom početku mog hoda s Kristom, Ja sam razumio taj princip i dao sam si zadatak Da budem unutar volje Bože Nema vam boljeg mjesta za bit Volju Božju ili volju našeg Boga oca našeg stvarnog oca oca duhova jer mi smo duhovna bića i on izrazio u svojo riječe to je inače božansko otkrovenje mi poglavito ovdje govorimo o iscijeljenju tijela iako ja govorim svima to je cjelokupno iscijeljenje jer je nemoguće doći do iscijeljenja tijela u stvarnosti bez da duša nije iscieljena kako je to dvoje povezano tako da je to ustvari iseljenje cijele osobe. I onda s obzirom na to ako ćemo mi stajati pred prijestoljem slave gdje On sjedi vidljivu Isusu Kristu, i prisvojiti ono što je on nama tako milostivo dao, nezasluženo, to je inače milost, nezaslužena dobrota ili ljubavni dar. Mi moramo znati da li ono što mi tražimo nama prepada. Jer mi zadnjeg dana molimo molitvu koju je izrekao Ivan u svoj prvoj poslanici, peto pogled stihovi 14 i 15. Ivan ga je najbolje poznavao, na grudima mu je bio, njega je jedinog ostavio da mu da otkrovenje onome što će tek biti da se kompletira božanska drama na zemlji. Tako da taj Ivan Apostol ljubave je dao nekoliko obeđanja u toj njegovo ima na dva mjesta, danas ćemo najvatnije oba dva to obeđanja pokriti, ali ja ću vam reći jedno, ja ga ponavljam stalno. Ono glasi ovako, ovo je pouzdanje, mi ovo izgovaramo zadnji dan, znači ovaj seminari, cijelo, cijelovi nauk je tako zamišljen da vi stojite pred njime i vi primate ono što on vama rado želi dati, ne ja. Tako da bi nakon što ja odem, a vi ostanete, vi mogli imati odnos jedan na jedan s njime i nastaviti živjeti u pobjede. To je, to je smiso ili, ili moj naum s ovim pristupom, ima raznih pristupa, ja ne govorim ništa protiv nijednog, ali ja smatram ovaj najbolji. Jer ako vi odete negdje gdje netko ima poseban dar pomazanja, iscijeljivanja I vi dođete samo da vas iscijeli i on vas eventualno iscijeli Vi se vraćate doma ista osoba I najvjerojatnije ćete ponoviti grešku kada je dovela do bolesti Ili razumijete dinamiku? Ja nastojim taj problem riješiti Tako da se vi doista promijenite Mi ćemo po putu oslikati ono što bi svi mi mogli biti I što bi mogli uživat u Hristu Što je njegova volja da nam da. Ako svakog oca želi dati svoj djeci najbolje, Bog otac nam želi dati najbolje, a to je cijelog sebe, božansku prirodu. Znači, biti Božje djete ne samo u ideji, nego u stvarnosti, uče sa sobom neke, ja ih zovem po, poslastice, u povlastice. I onda je dobro zna što ti prepada. I on ti to objavljuje riječ. Znači, nezaobilazno ne je otkrovenje o njegovoj volji zvana riječ Božja u kojoj Bog Otac govori nama svoje djece. Ne da bi nam onak tek tako govorio, nego da bi nam omogućio da primimo sve što nam želi dati, a to je cijelog sebe, ili ti ga božansku prirodu, da možemo uživati božanski život, na leasingu, ali u punoj vrijednosti božanskog života. Jer svejedno, ako ja vozim, recimo, ne znam koji auto je popularan, ali ne znam, Mercedes neki dobri, Svijetno ako ja vozim cijeli život i uživam komfort tog auta i kvalitetu te vožnje i nekom mi stalno puni rezervari imam bengu besplatno, da li je to moj auto ili na papiru ili je neći drugi na papiru ako su sve pogodnosti moje, da li vam je jasna ova dinamika. E tako smo mi, djeca Božja, bogove, ali ne oni koji imaju život u sebi, nego koji primaju život ali ga uživaju u potpunosti. Bogu nalik, njemu slični kako kaže pis. I On nam to objavljuje kroz svoju riječ, zajedno sa svim drugim O tome vam je riječ, nije vam to tamo, negdje u crkvi Neka priča, iako i tamo priču pričaju, ali hoću reći svak bi treba razviti osoban odnos prema tome Jer to je osobna stvar Hoćeš li ti proći život u porazu, bolesti, nesletan, nemiran, razočaran Ili ćeš proći u na nasmijan, ljubljen, i da ljubiš i u svijetlu Ej, veće Nema problema, zagrijavamo se Jel' tako? Znači tu postoji izjesna razlika Prema tome zadnjog, zadnjeg dana mi stojimo pred njime Koji nam je dragovoljan dat sve Što on sam posjeduje Jer to je kvaliteta ljubavi da želi cijelog sebe predat. To znaju svi koji ljube imaju bračnog ili nekog drugog Bliskog druga kojem, Mislim to je i među prijateljima Kad ti dođe prijatelj ti mu želiš dat najbolje, jel' tako? A kamo li ovi koji se istinski ljube A to su samo iskrice božanske ljubavi Koje su u samom izvoru upunini Znači mi dolazimo pred njega I imamo pouzdanje Imamo pouzdanje u srcu To je u nama Znači mi dolazimo sa pouzdanjem U izjesnom stanju I onda To pouzdanje imamo u njega Koji sjedi tamo. Koje je to pouzdanje Da ako ga bilo što tražimo Zapamtite izraz, bilo što ili što god, To je najljepša Hrvatska riječ Jer ispunjava sve potrebe U skladu s njegovom voljom Danas, mi govorimo o njegovoj volji On nas uslišava Hoće reći Ako pitamo našeg dragog Boga Oca Bilo što U skladu s njegovom voljom Što nam On i onako rado želi dati Onda možemo biti sasvim sigurni Da ćemo to primiti Petnaest iz Ako znamo da ćemo primiti Što god od njega Ja vam to dajem u jednom Lako razumljivom obliku Što god od njega tražimo U skladu s njegovom voljom A mi danas ukazujemo da jest njegova volja Da svako dijete bude iscijeljeno Bez ikakve dvojbe Onda znamo ne mislimo, nadamo se, ako bude Lutrija, možda ako mi izvuko, ako se svidim njemu, ako je dobar dan Ne, ne, onda znamo Da već imamo Ono što smo tražili, mi tu molitvu molimo Ja, vam, ja, vam, ja vas izazivam da mi date bolji Bolju ponudu, negdje u svjetom pismu od ove Nema bolje Ja ću mi danas još devet citirati, ovo je najbolja ponuda Što god Znamo, već imamo da bi mi mogli stajati pred tim prijestoljem odvažno, pred dragim našim Bogom Ocem i tražit u skladu s njegovom voljom što god, ovdje konkretno isceljenje, ako ima više stvari, ja tražim što god. Mi moramo znati nedvojbeno koja je njegova volja po tom pitanju, jel' tako? Jer ako on nama nešto želi dat, a znamo da nam želi dat jer je objavio da nam želi dat, inače laže, i njegova riječ nije istina. Onda on hoće što mi hoćemo ili mi hoćemo što on hoće i onda nema nikakve prepreke da primimo. Naša vjera u to da ćemo dobiti ide točno toliko koliko znamo da je njegova volja da nam to da. Zato moramo znati njegovu volju, danas pričamo o tome. Ima također prepreka po putu, koju sam ja tražio od njega dugo sam mislio, molio, meditirao zašto neki ljudi ne prime. i onda mi je bilo otkriveno da oni traže u skladu s njegovom voljom ali su istovremeno van njegove volje ili ti ga krše njegovu volju to onda isto treba ispraviti moraš bit u njegovoj volji i molit u skladu s njegovom voljom i onda ćeš primiti Recimo <clears throat> Znači Prema svetom pismu i prema zdravom razumom Homoseksualizam, recimo Jest iskakanje iz božanskog reda Kak bi rekao jedan kolega, kad je Bog stvarao nije on, stvorio, on je stvorio Adama i Evu, a ne Adama i Peru Prema tome Toj izvjesnoj grupi ljudi Se nekako događa izvjesna bolest Primjerice. Ne primjerice. I sad recimo da se oni žele riješiti te bolesti i da su pročitali u Svetom pismu da je volja našeg Boga oca da oni ozdrave. I traže ozdravljenje, ali se nisu pokajali za ono što čine, a Sveto pismo kaže da je štetno za njih i da je kršenje reda. Osim zbog neke iznimne mudrosti i nama nepoznatog razloga, oni neće to primiti. Da li vam je to jasno? Ne možeš kršiti Boži red i tražiti u molitve Koje, u principu, mi će onog što ti cijelo vrijeme kršiš To važi za svakodnevni život Zato mnogi ljudi ne primaju, onda se oni izgovaraju da nije njegova volja Ili da je netko drugi kriv Dok smo uvijek mi krivi u svakoj prilici, ako ne primimo jer On je nama i tako volim A mi to znamo zbog onog što On objavio o sebi i njegovim namjerama Ili onda smo mi u pravu, a pismo laže Jel vam jasna dinamika, di se danas krećemo Da bi ovo štimalo, onda je nužno ono što smo juče rekli Da znam da je Božja riječ istina To jest da ako to piše u Ivanovoj, da je to tako ovo što sam ja vama sad citirao pišu prvo i vanovoj pet pogledaju stihovi 14.. i ako je to istina onda se mi možemo oslonit na to i sukladno mislit, govoriti, djelovati i očekiva da se dogodi ali ako nije istina, onda mi možemo reći kod da je neki drugi čovjek rekao Pa da, čuj, možda se dogodi, možda ne Zato je važno znati, imati u srcu upisano Da Bog nikad ne laže, zato sam vam dao te papire To bi trebalo više put čitati, svaki put Prije nego čitate sve pismo, dok vam se to ne upiše u sistem Da Bog nikad ne laže, on je govorio kroz proroke, apostoli i ostale pisare Be njegova riječ istina, to znači stvarnost, zbilja Ovo što piše u Ivanu je zbilja doista sasvim izvjesno da bog bog koji da obećanje to obećanje uvijek ispunili kako kaže on je vjeran ispuni svako svoje obećanje o tome piše na papiru to su hebrej 10 23 da on je kao čovjek da bi rekao pa porekao pa se pokaja što on kaže on ispuni i to ne samo jednom nego uvijek sve što sam rekao to će se dogoditi sve će se ispuniti i to je još pokazao za Mojsija, u starom zavjetu, starom savezu, Izrael je bio sluga, a kamo li ne nama koji smo djeca, gdje imamo krv Isusa Krista kao, kao jamca novog cijelog zavjeta ili saveza. Po Hebrema sedam isus krist je jamac žirant nema greške od svakog slova novog zavjeta ovo je u novom zavjetu mi imamo što god da li vam je jasno što to znači praktična da to rješava svaki problem, što god. Ljudi koji razumiju što god, oni ustanu s postelje iz kojih su doktori postali da umru. Što god znači što god. Jer vam jasno koliko je bitno da razumijete da je to istina što piše. Mi, mi danas po putu isto otkrivamo devet njegovih direktnih obećanja nama što god, znači nije rekao jednom pa onako, kao slučajno, možda je krivi prevod, ili možda se ubacilo, ili možda se vremenom je izgubilo devet puta Na jednom mjestu dva puta, ali jedno pored drugog. Devet puta on nama obećaje, taj koji je rekao da on ispunjava svako obećanje, da nikad ne laže, da je njegova riječ istina Devet puta je rekao što god, ali je postavio izjesne uvjete, seminar je tako zamišljen tako vodi da kad dođete pred prijestolje slave zadnjeg dana Da bude počišćeno sve što bi moglo ometati molitvu što god Je tako? Pa s obizirom da danas Božja volja Ja bi se danas pomolio li Pavlovim riječima Pa bi vas molio ako možete u poštovanju Pognuti glavu, zatvoriti oči i širom otvoriti srce <hah> Ja ću vam pročitat Pavlovu molitvu iz Kolološana, prvo poglavlje stihovi 9 i 10. Pavle moli po Duhu Svetom ili duh Boži moli kroz Pavla za cijelu crkvu jer što je Pavle pisao on je pisao za crkvu, za sve crkve uvijek bi rekao vjernima u Kristu Isusu nema veze gdje to važi za nas, inače ne bi bilo u Svetom pismu ono za sve nas znači Pavle se moli ne prestaje moliti da vas Bog potpuno ispuni poznavanjem svoje volje da uz to znanje imate svu mudrost i razumijevanje duhovnih stvari. Da živite na način koji je dostojan gospodina. Te da mu ugodite u svemu. Amen. To je moja molitva. Moja, moja cijeloživotna molitva za mene. Cijelo vrijeme. Ja sam si dao poseban zadatak. Svaki put kad čitam bilo koje svetopismo bilo koji izražaj Bože volje da posebno obratim pažnju na ono što on meni kaže učini ili ne učini i da se stavim kao poseban zadatak to učiniti ili ne učiniti. Jer kaže pismo jako je važno, ja ću vam sad citirati neke stvari. Kaže pismo ne budite ludi nego mudri, to su efežani pet i ispoznajte koja je volja gospodnja kako prema tome pismo zove oni koji nije briga koja je volja gospodo? Očito ne mudrimo, jel tako? Efežani 5.10 kaže da mu trebamo nastojat ugoditi u svemu kako ćemo mu ugoditi o svemu kad ne znamo što on od nas traži jel tako? Kako ćemo znati što on od nas traži pa on nam je cijelu knjigu objavio o tome što od nas traži? Je li tako? Matej 7, 21 i 23 Kaže da će ga u onaj dan u Onaj dan je kad dođe opet Kad bude sud Kaže da će mnogi govori Gospodine, gospodine Ali bolje prevod gospodaru, gospodaru Ali da neće svi ući Ali neće mnogi koji su to govorili Uči u kraljestvu nebesku Znači, nije što su tome da izgovarate Isuse, Isuse, ili već neko drugo ime Nego će ući oni koji vrše volju mog oca na nebesima To kaže Isus, a On je istina Znači, opet volja Božja, tako? Iz, iz tog ja izvlačim zaključak Ja ne znam kako to drugi ljudi radi Ali ja izvlačim iz ovog zaključak Da je važno znati koja je volja Božja je li tako? Oni će reći Mi smo u Tvoje ime izgonili zloduhe prorokovali mnoga druga silna djela činili Je tako kaže dalje? Ali on kaže, ni to se ne pika Odlazite od mene On neće nikom reći odlazite od mene To je slika, ukazuje na stanje Na kvalitetu njihovog odnosa u duhovnom svijetu jer ako niste vršili volju Božju, vaš karakter ostaje bogoprotivan Sa bogoprotivnim karakterom možete biti u nebeskom kraljestvu, u Božjem prisustvu Isto toliko koliko riba na zraku Vrata su raja otvorena svima Svi pakleni duhovi mogu uvijek ući Ali ne mogu disati u toj atmosferi Na glavačke se bacaju nazad u paklene dubine u mrak Baš kao riba kad izađe van Bez raka ne može i vraća se u more To se događa Isus nikad nikome nije rekao i neće reći odlaziti od mene, niti je ikad ikome zatvorio vrata pred nosom, nit će ih zatvoriti, to su slike, ali ne mijenja ništa na kvaliteti odnosa. Iz tog ja izvodim zaključak je va, da je važno znati koja je volja Bože, jel tako? Naknadno mi još imamo primjer pred sobom Isusa Krista, on je naša mustra, on je put, on je istina, on je život. On je koji je rekao, Mene slijedite, jel tako? A On je rekao, evo me, u svitku knjige Tad su bile svite, Piše o Mene Bože, došao sam vršiti Tvoju volju To su Hebrej 10 Svobodno se slijedite To su Hebrej 10, stihove 7 i 9 Znači, Isus je dao poseban zadatak, a On je naša mustra on nije nedostižan ideal, jer smo rekli juče da se on pismo kaže Odrekao se svoje božanske prirode i ponizio se do statusa sluge Uze obličaj čovjeka, postao nama nalik Znači žive ko čovjek, koji ima isto pomazanje koji mi Ništa više, ništa manje, inače bi bio nedostižan ideal, ne bi malo smisla Znači taj Isus kaže u Svitku knjige piše o meni, u Svitku knjige piše o meni isto Evo me, Bože, došao sam vršiti Tvoju volju Kad su ga učenici pitali tamo Pored onog izvora Jakovljeva Kad je sa Samarijankom pričao To je četvrto pogledje Ivana Stihovi 31 do 34 I rabi jede On je rekao Ja imam hranu za jest Koju vi ne poznajete Oni su se čudili li neko da možda jest A on je rekao Moja hrana je Vršiti volju ono koji me posla I, i ispuniti njegovo dijelo dovršit njegovo djelo. Iz čega ja izvodim zaključak da, da je važno znati koja je volja Božja Mi danas pričamo o volji Božjoj i to u dva aspekta. Prvo koja je volja Božja za nas s obzirom na isceljenje ako smo potrebiti, ja ću vam povući paralelu između isceljenja duše i tijela jer je to ne, nerazdvojivo povezano. I broj dva kako biti u Božoj volji jer čisto je logično Da ako kršiš volju Božju I stvaraš si neugodne posljedice Ne možeš moli da te makne posljedice Onaj čiju volju kršiš I kad mene onda pitao Ljudi koji su neupućeni A ima i opakih To se brzo vidi Pa onda što ćeš ti reći Ljudima koji nisu primili Pa reći im što Isus reko Reči točno što Isus rekao, Da Bog ne uslišava grešnike nego ono koji štuje i vrši njegovu volju. To je Ivan 9.31. To je prilično jasno rečeno, je tako? Znači ovdje kaže uslišit ću vas što god me tražite u skladu s mojom voljom, ali na drugom mjestu kaže ako ste grešnici, ako kršite moj red, nemojte očekivat da ću vas uslišiti. Znači sad ne treba odustati od toga, nego treba vidjeti što ja moram napraviti, što on od mene traži da uđem u tu jednađbu da ispunim uvjete da on meni može uručiti sve blagoslove. To je pokrit. A ne ajna pa, znači, ja isto moram nešto napraviti. Znači, onda ja ljudima kažem da se dvije stvari nužne promijeniti ili unaprijediti ako su molitve neuslišene Ne da riječ Božja laže da On ih ne voli da nije njegova volja za njih da prime blagoslov kojega On osigurao Kristu Isusu skupo plaćen krvlju i još najavio da je naš nego ili nemaju vjere broj jedan, to jest ne znaju što im pripada pa ne znaju ni primit To se znači postiže sa podukom iz vječi Božje Rimjanima 10.17 kaže Vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovoj Ili ti ga po poruci iz riječi Božje A Izaja 2 kaže Ovo drugo što je problem što smo sad rekli Da nije njegova ruka prekratka Da spasi Niti je njegovo uho otvrdlo da ne čuje Znači Emo on čuje Emo ruka nije kratka Nego naši va, Piše vaši grijesi Ali naši grijesi Naši grijesi Naši grijesi, naši grijesi su napravili jaz između nas kaže između vas i vašeg Boga ali naši grijese su napravili i on nas ne čuje to je opet slika, on nas čuje ali je božanski red takav da nam to ne može oslišet to vam je vjerojatno jasno tako. ne da nas on ne čuje on uvijek čuje ne da nas on ne vidi, on uvijek vidi Kad kaže pisma da nas on ne čuje To znači da mi njega ne čujemo Kad kaže da nas on ne vidi To znači da mi njega ne vidimo To vam je stil pisanja svetog pisma To ste vjerojatno primjetili Ako ste u njemu imamo mrvice Drugačiji stil Da treba ipak neka, neka Mala svjetilka po putu da ga razumijete Pravilno Znači mi danas govorimo o volji Božoj po pitanju iscjenja i ona je koji i sve drugo za nas objavljena nedvojbeno u Svetom pisma. Mi to radimo za to da bi vi, ako ste potrebiti u bilo kojem obliku, na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri, kad budete dolazili na kraju seminara ili bilo kad vrata su uvijek otvorena do prijestolja. Pismo kaže dođite k meni, svi. Ne, neki, kad godi ste umorni opterečeni Ja ću vas okrijepiti, osnažiti, je li tako? Matej 11.2.18 Pazite sad ovo Ivan 6.37 I nikog tko mi dođe, ja neću odbaciti Mene vam to govori da su vrata uvijek otvorena I da svi mogu doći je tako? I da on nikog neće odbaciti To znači kad god se probudite u toku noći Ako imate bilo koji problem, ne morate čekati ujutro ili nekog da vam dođe, ili negdje da odete, možete odmah ko tatice, koji kaže, dođete k meni sve. To je znači status Božeg djeteta, On ima pristup U očevu kuću uvijek Luka 15.31 Dijete, moje sine, moj važi za kćeri, sve moje je i tvoje Hoće reći špajza je puna, evo ti ključ Ja kad sam doma kod mame ja ne pita mamu ujutro, budim mi, ona spava duže od mene budim i onako, mama, jel mogu uzeti mlijeko iz frižidera? Ne, čim sam u kući, sve što u je moje, jel tako, jel to, to znači? Je li ma netko ovdje dijete od vas, koje dijete ga mora pitati, kad idu uzeti mlijeko iz frižidera? Ne, ne bi se osjećao normalno ni oni djete. Nakon nešto vremena, mislim, on bi, da ga dijete pita svaki put, on bi, on, mis, mislio bi da nešto ne valja s njim, i obrnuto. Znači, pismo, ovo vam govorim ne bez razloga Zato što postoji izvjesna struja razmišljanja Koja tvrdi Da je bolest križ kojeg trebate ponizno nositi To je neistina Ako je neistina, onda ni od Boga, nego od zlog Ako je od zlog, On nastoji vama nešto oduzest Jer kaže, pismo Lopov je došao ubit, ukrasti i uništit A ja sam došao da imate život i da ga imate koliko Na knap Tu i tamo U izobilju, to je Ivan 10.10 10. Prema tome, bolest ne može biti križ kojeg morate ponizno nositi Jer je Isus Krist na križu uzeo sve bolesti, i boli na sebe, na sebe I On ih je istrpio da mi ne moramo Jel vam jasna dinamika, ili je ovo istina, ili ovo ne, ili je ovo istina Pa sam već juče ukazao jedan jedini I to bi bilo dovoljno svakom inteligentnom stvorenju Jedan jedini već dokaz, znači nepobitni dokaz da je njegova volja da smo uvijek zdravi, a to je da on u svojoj riječi dao upute kako da budemo zdravi. Prema tome, ako je dao svoju riječ koja je za sve i njoj, u njoj upute kako da ozdravimo očito je njegova volja da ozdravimo, jel' tako? A u Boga nema prestrannosti, u Boga nema prestrannosti. Kad je Petar počeo govoriti pun duha svijetog i smo ga spominjali u Korneljevoj kući To su dijela, Apostolska 34, kaže, sad vidim Petar nije prije niš vidio, znate, oma je puno pada i vizao se i tako Petar, innače, svetom pismu predstavlja našu vjeru Kad budete čitali četiri evanđele, locirajte Petra i vidite sve što morate proći Dok ne dođete do vjere na kojoj Krist može izgraditi svoju crkvu Jer on je gradi na istinskoj vjeri I na pravoj ljubavi i tu vjeru, ako imate u srcu, i tu ljubav Onda vrata paklena neće proti vas nadvladati To vam je značenje tih riječi Ali dok je Petar došao do tog statusa On je više put padao i dizo se koji svi mi Stoga nije vidio prije da Bog nije pristran Jer je bio Židov koji je mislio da su pogani svi vrazi maltene A da su samo oni dobri I da kad Mesija dođe, da će on njima dazi masko kraljevstvo Di će im svi pogani služiti A oni biti uzvišeni to je Petar vjerova, to vam je bio židovski nauk I dan danas je Kod ortodosnih židova Ali onda kad mu se otvorilo, ukazalo u viziji Onda je rekao Sad vidim da Bog nije pristrano, On niti je ikad bio pristran, niti je sad pristran Hoće reći što želi jednom djetetu To je za svu djecu Što je osiguro za jedno djete, osiguro je za svu djecu Prema tome, riječ Božja je za koliko djece Za sve je tako? A u toj riječi Mudre do 4.20-24, kaže ovako Sine moj, važi i za kćere Je tako? Možda prije nije važilo, ne znam, ali kaže pismo da u Kristu Isusu više nema, ni muško, ni žensko, svi su jedno To su Galačani 3, 28 znači to smo riječili, i dečki, i djeli Znači, Sine moj, važi i za kćere Pazi na moje riječi, moje riječi, Božje riječi Prigni uho svoje mojim besjedama, razlozima, govoru, izrekama Ne, nek, nek, nekog drugog čovjeka, mojim, mojim Nikad ih ne ispušta iz očiju, moje riječi Pohrani ih se srca svoga, moje riječi Jer su život onima koji ih nađu, ne nekim, a svima Izdravlje svem njihovom tijelu Dokaz broj, jedan, nepobitni Da ako hoćete ozdraviti netko vaša krivo ste čuli da onda možete njega zanemariti I držati se Riječi Bože I onda potražiti ili Napravi što treba da bi se iscijelili Ja sam jođer dao jednu metodu Ovoj knježici, kako svatko može biti i Dao sam neke primjere za to, je tako? Ako ste čitali Ono što bi vam svima htio naglasiti Ne samo što se toga tiče Nego inače hoda s Kristom bi hoda u vjeri jest ustrajnost Znači, ne da ja idem čita stihove svijetog pisma Kako on kaže i onda ako ne radi do večere, do serije, do dnevnika Onda više ne to ne radi, nije za mene, ja odostajem Ne, pismo kaže to, Ivan 8.31.32 Ako ustrajete u mom nauku Ne u ljudskim naucima, u mom nauku Onda ćete broj jedan postati moji učenici, broj jedan A broj dva ćete upoznat istinu i onda će vas istina koju ste upoznali, ne istina koju niste upoznali, osloboditi od čega? Od svega. Jer 36. šest kaže ako vas sin oslobodi onda ćete biti doista slobodni od čega od svega što ćete vi to upoznati u toj riječi Božoj koja označava ili ukazuje ili prikazuje Božju volju za sve nas ili ono što on napravio za sve nas pa recimo, mi možemo pročitati u Kološanima, prvo pogled, 13, stik, 14 stih, da nas je On izbavio iz vlasti tame To znači od Ono koji je princ tame, i svega što ima veze s tamom, a to su i bolesti I premi u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje gdje nema bolesti Dok ti to ne znaš, ti možeš misli da su vlasti tame da, on ima vlast na tome, ali on kaže, izbavio me, izbavio me Znači, ovaj više nema vlast nada mnom To ti pismo otkriva Znači, treba ustraja tu nauku Dozvoliti toj istini da te prožne Da te apsorbira. Tamo se navodi, to je veliki biblijski učitelj, poznat u svijetu, on ovaj je protestant, Derek Prince On je osam mjeseci bio čitao u krevetu, tako? Od neizliječevoj bolesti, bil izliječen, ne samo to Nikad više do kraja nije bio bolestan to je zanimljiv podatak Znači, nije mu samo trenutno koristilo Što je zašao u sveto pismo Poredući čitao i bilježio sve što ima veze sa dugim životom Zdravljenjem, ozdravljenjem, snagom i isceljenjem Njega je bio zdrav do kraja života Ima jednu najveći služba u toj crkvi U svijetu Što vam to nije super Lilijan B. Omen se je ozdravila od ne ne ne, ne. Shvatljive ovisnosti Zamislite 50 put veću nego normalne doze uzimati dozu morfija na dan 50 put veću I uz to 120 put veću dozu kloralnog hidrata To su smrtonosne količine m, Užasnih opijata Ona je se izlječila ušla i u riječ Kaže, vi mene možete pitat Koji testih iscijelio Kaže nemam pojma, cijela knjiga, ona je zaboravila opće da je ona bolesna, ona je zašla i nju je to iscielila. Ta knjiga nije izgubila na snazi, mi čekamo da netko dođe, posebno namazan, pomazam, da on nama nešto da, čekamo da nam neko da neku tableticu koja će nam riješiti naše probleme da se mi možemo vratiti u našu glupost i onda ponavljate iste gluposti koje stvaraju probleme. A imamo riječ Božju koja uvijek radi Ona je uvijek pomazana riječ, Riječi koje vam govorim su Duh i život Znači u njoj je Duh i život Ona je živa, uistinu djelotvorna Jel tako piše Hebrajima 4.12 Uistinu je živa i djelotvorna Uistinu, što to znači doista živa je. Nije slova na papiru Unutra je božanski duh Ona je duh i cijelitelj Ona je duh stvoritelj I ako nju dovoljno dugo absorbiramo Ko što bi recimo lijek neki uzimali sasvim izvjesno ćete ozdraviti. Ako ovo drugo ne radi, našli on drugu metodu iscjeljivanja, reč koja je. Ali ima ih više. Zamislite da on toliko nama želi da ozdravimo da je objavio ne samo jednu, nego brdo metoda iscjeljivanja. Al to vama govori o njegovoj volji da budemo iscjeljeni, ozdravljeni. Al tako da govori. Znači broj, jedan smo rekli što? Milijardu stihova koje govori o tome kako trebamo ozdraviti da su drugi ozdravili I sama riječ koja ti daje metodu kako da ozdraviš, Zamisli tog oca, čija volja nije da ozdravimo A daje ti uputstva kako da ozdraviš To je nelogično, li tako? Ne može biti logično To bilo proturiječno Je li tako? Okay. Onda imamo izlazak 15.26 Čim je Izrael Izašao iz Egipta Nakon dugo grobovanja, muke, tlačenja Tamo 430 godina su bile On je njima rekao Nakon što je dao uvjete Ako budete vršili moje zapovjede ne Bilo kako zdušno I budete pazili na moje uredbe I vršili moje propise Ja neću dopusti da vas nađem Jedna bolest koja je našla Egipćane Ljude koji su odvojeni od Boga jer ja sam vaš doktor Gospod vaš Iscijelitelj A On je rekao za sebe Ta isti koji je rekao za sebe da je doktor Iscijelitelj Kad ga je Mojsije pita pitao, kad idem Egipćanima Kad me budu pitali kako ti ime Što ću im reći, da znaju Mislim, posla se me, ja moram nešto im reći Rece, posla me, ja jesam koji jesam I to mi je ime do vijeka. I to se ime neće promijeniti To je izlazak treće poglavlje stihovi 13 do 16 I onda kaže Malahija 3.16 Ja se ne mijenjam sinovi ljudski Što znači on nikad ne mijenja tu svoju karakteristiku I on je to pokazao na Izraelu Koji su povjerovali toj riječi I pismo kaže To je 105. psalam 37. stih Da nije bilo među svim njihovim plemenima Nijednog bolesnog ili slabog i dok li god su bili unutar saveza I vršili zapovjede Poštovali uredbe i propise Bili su zdravi Kad god bi izašli Nešto bi ih loše snašlo To se odmah vidi I u izlazku I u knjigi sudaca recimo I u Jošui recimo Kad nisu slušali njegovo Pa ih odmah snašao poraz Pri osvajanju aja Znači on je rekao Kojemu je ime I to ime se ne mijenja do vijeka i onda još isti taj, rekao, to je izlazak 23, 25 i 26. Ako mi budete služili, kaže Gospod Bog. Sad obradite pažnje, no, ovo vam je metoda isciljivanja. Ne zahtijeva se dodatni napor s naše strane. Niti moletva, niti nešto drugo posebno. Pazi sad ovo. Ako mi budete služili, 24. stih ukazuje na idolopoklonstvo. To ćemo se pozabaviti na seminaru Glavni razlog zašto ljudi ne primaju je kršenje Božje volje To je grijeh A glavni grijeh ili grijeh koji krši najviše Božji red Je koji krši prvu zapovjede A to je idolopoklonstvo Jer prva zapovjede je, ljubi gospoda Boga svom dušom i svim srcem I svim umom i svim silama tijela svoga ili tega, ga Ne drugi bogov osim mene Ne klanjujem se i ne mojim služiti Ne radi se obličja ni lika Ni na nebu ni na zemlju ni u vodama Ispod mora je li tako piše? Prema tome, ono što se tome protivi Ili tome protivno dijelovanje krši red na najvišem nivou To idelo poklonstvo I onda onaj koji krši snosi najveće posljedice To ćemo riješiti po putu Kao protivno tome I kao nastavak izlaska 15.26 gdje on kaže Ako budete vršili moje zapovjede, a to je prva zapovjed Poštovali uredbe i propise ja ću vas iscijeljivati, ja, ja sam vaš gospod koji vas iscijelji Znači, bez dodatne molitve, samo ako budete u, u redu Ja ću biti vaš iscijelitelj Izlazak 23, 25, 26 kaže, znači, ako meni budete služili Jer mi možemo služiti dvojci gospodara, to vam je jasno, nema burze nema neutralni i nesrstanih, ili jednog služiš, ili drugom Drugog 24. sti govori o idolopoklonstvu 25. stiži, Ako mene budete služili, Ja ću blagosloviti vaš kruh i vašu vodu, I uklonit ću bolest iz vaše sredine... To je rekao ovaj gospod, izcijelitev, to je malo poslje rekao ovaj koji je rekao, ja se nikad ne mijenjam... Uklonit ću bolest iz vaše sredine... Što će se dogodi, ako, ako mi budemo vršili Njegove zapovedi i njemu služili On će nas izcijeljivati i ukloniti bolesti iz naše sredine Bez dodatne molit blagoslovićenom nam kruh i vodu Neće biti među nama On govori vama, ali ja osobno doživljavamo pismo Koje nam tata piše Neće biti među vama ni jedne koja pobacuje ili nerotkinje Ja ću ispuniti broj vaših dana to hoće reći da on ne mora biti ispunjen A broj naših dana po psalmu 90 stih 10 je 70 najmanje Ako smo u snazi 80, ako je potreba i više Prema tome, sve niže nije njegova optimalna volja A mi možemo ispasti iz njegove optimalne volje I požnjet rezultate oni koji ispadaju iz volje Čega je jedan rezultat skraćen zemalski život Je li ovo jasno? Ne može on objećati da će nam dati dug život I onda da je njegova volja da nam ne da dug život Jel tako? Jeste sa mnom, me pratite? Znači, taj isti koji je u Starom Zavjetu Rekao da je gospod iscelitelj, To vam je drugi razlog da sigurno znate da uvijek je njegova volja da se mi scijelimo Je rekao za sebe Ja se nikad ne mijenjam Jakov kaže To je Jakovljava Prvo poglavlje je 17 stih U njemu nema ni sjene od promjene Nikad se ne mijenja Ja se ne mijenjam Sinovi ljudski Znači On je uvijek gospod naši scijelitelj Je li tako? To je broj 2 Bog, Otac, Jahve ili Jehova Vječni duh iz vječnosti u vječnost je dao ime koje se nikad ne mijenja i pokazuje U starom zavjetu, a mi imamo bolji zavjet Ne možemo mirjeti da je to bilo za Izrael Sad ćemo pokazati da nije A mi imamo bolji zavjet Bolji savez, bolja obećanja i boljeg svećenika A lošije rezultate Nije logično Ili netko misli da je bolje biti bolestan nego zdrav Recimo pogledajte si dijete i poželite mu da bude što više bolestan Odmah sami sebi morate biti dok izgovarate, morate bi sami sebi krivi, tako? <clears throat> Što više, duh Boži govori kroz Ivana ovog istog Ivana, Božijeg apostola Apostola ljubave Treća Ivanova postanica, drugi stih Bož, do, Boži duh govori kroz njega Gaju govori da mu želi da bude zdrav Znate, u narodu to i narod zna da Samo da nam je zdravlja pa će sve drugo biti ok, tako? Znači, nekako kod uvriježeno da je bolje bi bole, zdrav nego bolest, tako? Želim te da budeš zdrav ljubljeni i u svemu dobro kao što ti je duša dobra. To vam je treći razlog. Boh, duh Boži nam izražava svoju želju kroz apostola Ivana vrlo jasno, želim da budeš zdrav. Nema dva duha, to je isti ovaj starog zavjeta, Boži duh, iz vječnosti u vječnost On je govorio kroz Ivana jer njegovo je sveto pismo, inače nije bilo sveto tako. Onda imate iskupljenje Ili ti ga Kristovu žrtvu na križu Četvrti razlog, ili dokaz Izaja 53, 4, 5 kaže, jako jednostavnim riječima On Isus Uze na sebe Naše Naše Bolesti i ponese naše bolje, Riječi su bremenite Nije samo bolesti boli Muke, patnje I to psihičke i fizičke Slabosti i nemoći, Te riječi sadržavaju sve to On naše uze na sebe Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava Zbog naših grijeha njega izbiše Radi naših, naglasak na naših Nije pitanje da li je to istina da on je na sebe, nego zašto Radi naših opačina, to su nepravde, kršenja reda Zloće, njega satriješe Kazna radi našeg mira Pade na njega I sad ide taj stih Njegove nas rane, iscijeliše Hoće reći da je u iskupljenju uključeno Iscijeljenje U istom paketu ko Izbavljenje duše ili spasenje To vam ista rečenica, isti dah razdvojiva. I onda psalmist Gledajući u to da je opet nedvojbenu jasno izjavo Nerasdvojivo opet, to ćemo govoriti sutra nerazdvojivost grijeha i bolesti jer bolest je vanjsko u svijetu očitovanje grijeha Koji je duhovan. problem 103 stihovi 2, 3 Ili možda od početka Dušo moja, slavi gospoda Sve u mene sveto ime njegova Dušo moja, slavi gospoda I nemoj zaboraviti Naglasak, nemojte zaboraviti Jer ja vidim da puno njih zaboravila I nemoj zaboraviti Sva dobročinstva njegova jer ovo na križu je bilo njegovo dobročinstvo, milost, nezaslužena dobrota. Milost vam je kad nešto dobijete nezasluženo, a pravda vam je kad dobijete zasluženo. Prema tome Božja pravda ukazana na križu jest nezasluženo smo dobili nešto što bi trebali u principu bili debelo okajavati. I nemoj zaboraviti, dušo moja, dušo, to važi za sve od nas To si svak od nas mora u dušu preko svetog pisma, koje je istina I govori o stanju stvari koje je zbiljno, opipljivo, stvarno Sva njegova dobročinstva On ti oprašta sve tvoje grijehe On ti iscijeljuje sve tvoje bolesti Mora biti da je njegova volja. I dalje smo na Izaje 53 4 5 iskupljenje križ. Jel tako? Onda Isus Krist, i dalje smo iskupljenje, nismo baš na Isusu Kristu. Matej 8 16 i 17. Kaže uvečer mu donješe mnoge koji su bili pod utjecajem zlih duhova. Tamo piše za posjednuta, al to nije istina. Krive prevode. Dajmo nitze maji znači koji su pod direktnim utjecaj Može biti da je zaposjednut, ali i ne mora Može biti jednostavno da je njem A da je inače ok On, Isus, izagna duhove riječi Ili moj prijevod kaže jednom riječu I ozdravi sve bolesnike Pazi sad ovo, ovo je jako važno Ovo svakom inteligentnom stvorenju mora biti dovoljno da bi mu dokazalo da je volja njegova Da su sva djeca iscijeljena Da se ispuni Što da se ispuni? Što je rečeno po proroku Izaije A što je rečeno po proroku Izaije? On naše bolesti uze I naše boli ponese Njegovim ranama mi smo iscijeljeni Koliko bi on njih trebao iscijeli da se ispuni proročanstvo? Ja mislim sve Da se ispunni što je rečeno po proroku Izaije Jel' tako? Sada bi nešto drugačiji prevod, ali on uze na sebe naše fizičke slabosti ali to je isto, riječi su bremenite I ponese naše bolesti Jer te riječ uključuje jedno i drugo I onda Petar Znači imate proročanstvo u vezi Isusa Onda imate Isusa I onda imate Petra, koji gleda Nazad Znači, ovo ovaj u budućnosti Ovo ovaj je u sadašnjosti, kad je bio Isus A Petar sad gleda nazad I kaže ovako 1 Petrova 2.24 Opet, neiz, nerazdvojivo povezano Iskupljenje duše i tijela Jer to vam je isti paket On sam, Isus Krist Na svom tijelu Uze naše grijehe I pribi ili prikuca ih na drvo Tu se neki Svađa, ili bila drvo, ili palma, ili maslina, ili držalo od metle, ili križ, ili svejedno Važno je što je on uzeo na križi, zašto i što se dogodilo I pribi ih na drvo Da mi Umrijevši grijesima Ovo ćemo sutra objašnati, prekrasna dinamika Da mi umrijevši grijesima Možemo za pravednost živjeti Ili pravednosti živjeti Ili biti opravdani pred Bogom Dođu vam na isto Hoće reći bez grijeha Jer ako smo umrli u Kristu S obzirom na grijeh Onda mi više nemamo grijeha I ako nemamo grijeha Onda smo pred Bogom Kao da nismo nikad zagriješili Jer Hebrejma 8.12 kaže Ja se neću sjećati vaših grijeha Nema šanse, gotovo to znači jednom jedinom žrtvom dokine grijeh, Hebrajima 10.26. Ako ga dokine, onda ga nema. Ako ga je dokino, a ja sam u vjeri u njemu i on u meni, onda je moj grijeh dokinut i ja stojim pred Bogom čiste savjesti, Hebrajima 10.2. I onda nema više potrebe da se iznova prinose žrtve. Jer se žrtve koje su prekrivale grijehe u židovskoj crkvi više ne moraju prinositi ako je grijeh dokinut. One su se iznova prinosile jer je bio prekriven do krista ali kriz ga je dokinuo i sad pazi neizostavno, nerazdvojivo povezano, isti dah. Znači tim činom, tim činom završava petar rečenicu, njegovim odricama vi ste bili, bili izliječeni. Govorit ćemo i o toj metodi, znači kovo povjeruje u srcu za to što piše i govori da je to istina, njemu će se to dogoditi. To vam je najviši oblik iseljenja. O tome ćemo govoriti sto po putu Znači to je koji četvrti nepobitni dokaz Da je volja Božja da smo iscijeljeni A to je Iskupljenje U računa to je iscijeljenje U žrtvu iskupljenja Ili žrtvu okajnicu Ili križ Kako god hoćete Uključeno je Ako je uključeno I ako on ponio sve naše bolesti I sve naše bole I to da mi ne moramo Onda očito nije volja Božja Da budemo jer bi onda on o sebe jer Bog je bio u Kristu. Drugim Korčanima pet, Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa sobom ne im opačina njihovih, onda bi taj Bog koji je bio u Kristu jer Krist je bio pun tog Boga. Bio proturiječan samom sebe, rekao bih ja sam doktor koji vas razboljeva. Jer tako bi rekao, a to on u principu ne može reći. Onda imamo službu Isusa Krista. Hrista Christ je Kako znamo bio pun Duha Svetoga ili Duha Božjega ili Boga koji je Duh Jer pismo kaže Sad mali rezime Isusove službe Pismo kaže To su dijela 10.38 čuli ste svi za Isusa iz Nazareta Kojeg je ono Bog pomazao Sa duhom svetim i snagom koji je išao cijelom Galilejom Pazi sada Ste Sve spremni? Jer je Bog bio s njime Bog je bio s njime I ozdravljao je sve Koje bio obijaše drža potlačene Ovdje se zove bolest tlačenje djavla a taj Bog koji je Iscjelitelj, Duh iz vječnosti u vječnosti Jehova ili Jahve Rafa, to znači gospod Iscjelitelj na Hebrejskom, To očitovanje se zove Rafa On je bio u Kristu Isusu I u njemu je hoda po zemlji I u njemu je iscjeljivao sve Koje je bioše džava država potlačene. A z, rekli smo za Isusa da je on došao vršiti volju Božju a to je rezime Isusove službe. Zajedno sa Matejem 4:23 i Matejem 9:35 de kaže da je Isus ovaj u kojem je bio bog iscjelitelj, Jehova Rafa, Jahve Rafa. Kojeg je Isus bio pun da mu izlazilo na uši i na nos. Koji je činio dobro, ne zlo. Kakvo je dobro činio? Ozdravljao je samo one koji su imali diplomu ne, ne, sve A Isus je bio savršeni izražaj Božje volje Tko vidi mene, vidi Oca Ivan 14.8 i 9 Tko vidi mene, vidi onog tko me posla Ivan 12.45 Ja nisam došao vrši svoju volju, nego volju ono koji me posla Ivan 6.38 Ja, moj sud je pravedan, jer ja nisam došao vrši svoju volju, nego volju ono koji me posla Ivan 5.30 Iščega je zlačin zaključak da kad vidimo Isusa vidimo koja je volja Božja s obzirom na iscjeljenje A pismo kaže da je Isus Sad ćemo spojiti Mateja 4.29.35 Obelazio svu Galileju Sve gradove i sva sela i radio tri stvari Naučavao po njihovim sinagogama Propovjedao kraljevstvo evanđelje o kraljestvu Božjem i iscijeljivao svaku bolest i svaku nemoću narodu A ta Isus je bio savršeni odraz Božje volje Koju mi moramo znat Kad dolazimo pred Boga, Oca, vidljivogu Kristu Isusu Na prijestolju slave S kojim je On jedno, jedan duh I prisutan tijelesno, opipljivo, zagrljivo Vidljivo, u svoj punini Po Kološanima 1.19 i 2.9 Pa sam mislio, još par stvari vam pročitat, ja imam to izvađenje Da vidite, pismo što govori kako je Isus Iscijeljiva, to je koliko ih on izostavlja, osim Nazareta, koji je primjer za nevjeru Gdje on nije mogao, grčki tekst kaže, on je probao, ali nije mogao Napraviti nikakvo čudo Osim što je položio sve ruke na nekolicinu sa manjim oboljenjima i onda se čudom čudio Ili jako se čudio Ili bio je zaprepašten Zbog njihove nevjere To je bio razlog Ne da on je htio Jer taj Isus Čije ćemo sad dijelovanje pročitati Je isti Isus Koji je sišao sa Maslinske gore I onda mu je u sused došao gubalac Matej 8 poglede stihov 1 do 3 I on je rekao Gospode, time možeš izcijelit Ako hoćeš Iisus je odmah rekao Tega se dotače I umah mu guba nestane. stane A Iisus je isti Po Hebrajima 13.8 I u vrijeme gubavca I danas i za vijeke vjekova Uvijek hoću odzvanja kršćanstvom Onda mu dođe stotnik Centurion i kaže da mu je sluga doma bolestan Jel' tako bilo? To su sljedeće stihove Od 4 do 13 Peti stih kaže Isus Doći ću kući kod njega Evo, Kućna posjeta sad zamisliti koliko njegova volja nije da ga izlijeliti I izliječi ću ga Isti Isus, u kojem je Gospod, Bog, Iscjelitelj Duh iz vječnosti u vječnost U svoj punine I daje savršen izraz svoje volje S obzirom na iscjeljenje Pred kojim ćete stajati zadnjeg dana Bez dvojbe hoćete primiti Ja ću vam objasniti vjeru Koja predsvaja i odlazi od skakuća Skakutajući Jer je njegova volja da primimo iscjeljenje Pa kako mi to znamo? Jer piše Da, ali netko mi je rekao da nije kogaš ljivi Jer ako nije po Svetom pismu onda je laž jer dva suprotna ne mogu biti istinite, je li tako? Morat ćete se odlučiti između jednog ili drugog? Mm. Dobra veće. Slobodno sjedite I onda je on isciio tog i to ne samo da ga isci, nego nije ni išao tamo nego mu rekao neka ti bude kako si vjerovao. A ovo je vjerovao da Isus ima vlast iscieli da je dovoljno reći riječ, samo recimo riječ. I on je rekao ide neka ti bude kako si vjerova Taj Isus je isti. Ja sam jednom zvala jedna žena na daljinu i ona me zvala da je ja, jako Kičma boli da je danima boli mjesecima, već ni sam ne znam koliko je bol bilo, nitko nije mogao pomoći da se pomolim za nju. I ja sam primio to na srce, ja nikad ne idem odmah u moletu čime neko zamoli jer to bi bilo uglavnom iz tijela nego čekam vođenje Duha Božjega Pismo kaže imanim 8. 14, svi oni koji vodi Duh Boži sinovi su Boži A On je u nama, ja znam da je u meni treba biti u svakom vjerniku Pomazanje je u nama, Duh je u meni, On može govoriti Prva Ivanova 2. 22.7 kaže pomazanje u vama, ono je istinito, ono ne laže Ono vas podučava svemu, prema tome kad je problem stane Rađe pitaj njega, nego trči kod nekog čovjeka ja svima kažem, bolje vam je da vam bolje vam je pitat njega i da vam on ne odgovori, nego pitati mene da vam ja odgovorim Više ćete imati rezultate, ćete uspostaviti kontakt presnijim, tim njih sa ocim koji je na nebo Ja sam nastavio raditi što sam mislio raditi I onda sam išao u molitvu dnevna, to je bila molitva, tako sam se naslonio u polu stavu Stavio si fino ruke, nije nužno da si staviš ruke, nekako mi je bilo komodnije I stavio sam tu situaciju pred sebe, i onda sam čeka vođenje Pojavila mi se ova situacija sa stotnikom Jer ona je bila na udalje, ja sam bio u Zaribe, ona je bila na otoku. I kad mi se ta situacija pojavila u umu, moj um bio prazan, otvoren za poduku, ja sam znao da je to. to. Ja sam onda izgovorio riječ. Jer mi imamo vlast, ne znam da li se to primijetilo, o to tome ćemo govoriti po putu. Što znači biti dijete Bože, znači imati vlast nad čime, nad svime. Dao sam vam vlast luka 10,19 da gazite po zmijama i škorpionima i svojoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće navuditi vi možete činiti ista djela kao i ja, kaže Isus i Ivano 14.12, jel' tako kaže? I večer, ja idem ocu. Ja sam samo izgovorio zdravlje nad njom. Ona se nijavljela, ja vam vam na ako vam se nešto dogodi, radije recite, jer ćete prije zadržati to isciljenje i vama će napredovat duševno stanje, nemojte držati to na sebe. Nemojte biti kod ni devet gubavaca, koji nisu došli odda. Ne meni, mene vam to iskreno osobno neće... Dirat, nego za vas Njemu, dajte slavu Ona se nije javila, nakon par mjeseci Sada ja došla doma i onda, onda sam čuo Reklami je njezda najbolja prijatelja istog trenutka trenutka je stalo to I više se nije javila To je riječ vjere Mi možemo izgovoriti riječ vjere Kao što Iisus izgovara riječ vjere Što više On kaže nama Imajte vjeru Božju To je pravilan prevod Marka 11.22 Grčki izvorni kaže Imajte vjeru Božju Ne imajte vjeru Boga jer imajte vjeru Boga, mi imamo vjeru u njega, imajte vjeru Božju, to je nešto u nama odakle mi djelujemo a to se odnosi na nas jer je Petar se čudio kak je smokao u sahvat korjena I Isus je rekao i vi to možete napraviti. Imajte vjeru Božju ili vjeru ko Bog ili budite u vašem djelovanju kao Bog. A Bog sljedeći stik 23, kaže ovoj gori da se digne i baci u more i ona se digne i baci u more zašto jer on u srcu ne sumnja u to što je rekao nego vjeruje da će biti to što je rekao i bude jel tako znači mi možemo izgovarati riječ vjere To je dostupno djeci Božoj Po Kristu Isusu U njegovo ime To je jedna od poslastica Ili povlastica Znači taj isti Isus je rekao stotniku Biće ti kako se vjerova Ima je volju doći kod njega Iscijelit ga I iscijelio ga je o tom istom Isusu govorimo za koga rezime svjetog pisma na tri mjesta se daje, kaže da je išao okolo, znači nije bio statičan, nije bio zatvoren negdje, nije dao zavje šutnje, nije se ograničena na nijedan način, nego išao okolo, bio je među narodom i onda to što ima u sebi dijelio. Jer kad stvarno imaš to, ne možeš držati u sebe. To ti izlazi na nos, na uše, još bih vam rekao svugdje gdje izlazi, ali uglavnom izlazi. I kad to izlazi to je takve prirode da se daje drugima. Jer nisi to primio samo za sebe. Znači, Isus je obelazio okolo pun duha Svetoga. I onda naučava, propoveda i iscjeljava i to sve koje đavo biaše država potlačene. Pa ćemo sad pročitati par stvari i dalje smo na Isusovoj službi da je njegova volja uvijek, ne nekad, uvijek, uvijek da svi ozdravimo, da nijedno njegovo dijete ne bude bolesno i čega se izvlači ne dvojben zaključak da je bolest od djavla jer pismo naziva bolest na tri načina Zarobljeništvo Job 42.10 Kad se Job pomolio za sve prijatelje Bog je otklonio njegovo zarobljeništvo On je bio bolestan 39 poglavlja Na jednom seminari Ješto je jedna mlada žena malo užasne migrene Vrat do, Takve migrene Da je vrat bio ukočen danima Došla je na seminar Zbog svog djeteta Kad sam se ja molio za jednu ženu Koja je stupila Ona se misli Ako se ja bude mola zajedno s njime Njegova će molitva biti jača I dok se molila je bila isci kad se Jeho pomolio za sve prijatelje Boga I otklonio zarobljeništvo od njega Znači zarobljeništvom se boli zove u Starom Zavjetu. U 13. poglavlju Luke, stihov 11 do 16 16. stih, tamo ženaka je bila pogrbljena 18 godina, on je zove Abrahamova kćer Znači, dijete Božije I mala je ono što bi mi rekli, malo jačo skoliozo Isus je to nazvao svezom Ili jarmom sotoninim. I kaže, zar nije ova žena koja je bila vezana 18 godina trebala biti oslobođena A mi imamo bolji zavjet, bolji savez, bolje svećenika Nego svećenike njihove, boljeg Ali nije li ona čak Abrahmova hćera trebala biti oslobođena u dan suboti I on je otjerao duha bolesti Ne Angela bolesti, duha bolesti tu je zove svezom, ili jarmom sataninu I sad smo rekli Dijelaposka, 10.38, plaćenje sataninu Prema tome, ako je istinto to što ja kažem, a ja kažem što svijet to pismo kaže Onda reć To ćemo sutra još doraditi, da ne bude dvojbe Onda reć da moraš ponizno nositi bolest Je reć ko da moraš, znači Prihvatiti plaćanje satane Ili zarobljeništvo ili svezo sa ali su je rekao da on došao slomet sveze, skinut jaram. Je li tako rečeno? Izaja 58.6. Da je došao skinut sve sveze, sve, sve jarmove, sve sto razbit. I ako je točno što će sutra objašnjava da su grijeh i bolest neizostavno povezani reč da ponizno trpiš bolest, to znači da ostaneš u grijehu i da se ne samo ispituješ da li si ti možda uzrokova bolest. Iz čega je očito da ove dvije doktrine nisu pomirljive, da je jedna od vraga, jedna od Boga. To ćete morati sami riješiti sa sobom Ne smijte imati dvojbe kad dođete pred predstavlje slave pred oca Kad tražite ozdravljenje, to jest Jer što god Je Jer štogodje na križu napravljeno je uručeno kao dar Dar se prima. Ako ga hoćete primiti, morat ćete biti bez dvojbe da vam to pripada Jer kaže pismo, to je Jakovljava, prvo povedaj stihovi 5.8 da taj koji traži nešto od Boga, tamo počinje sa mudrošća, ali završava sa bilo što Neka traži, ali neka ne dvojbi Ne sumnja, da nije lila Pismo ne ostavlja dvojbe, nema lila Jer čovjek koji dvojbi Da li je to za mene, da li nije, ako je, možda, čuj, ha, ne znam, Lutria On je nalik morskom valovlju, koga vjetar hiče amo i tamo i takav čovjek, podvojena uma nestala u svemu što čini Neka ne misli da će išta Išta uključuje bolest I zdravlje, tako to je zdravlja Neka ne misli da će išta primiti od gospoda Prema tome dvojba uništava vjeru Je tako? Znáči, Isusova služba e, Plan je sljedeći. Gledamo Isusa, On je savršen i odražaj Božje volje a nas zanima da li je Božja volja da budemo iscijeljene Dostupno je razumu da Isus Znači, savršeni odraz volje Božje Jer je to više put ukazano u svijetom Dostupno je razumu da prema tome Gledajući u Isusa našu mustru Glavo crkve čiji smo mi udovi, Našu mustru možemo zaključiti koja je volja Božja za nas po pitanju isceljenja da možemo živjeti unutar volje Bože, a ne biti ludi nego mudri i nastojati mu u, u svemu ugoditi kako kaže pismo, tako? Jer vijeć koju Pavle koristi u Kološanima jedandevet tu je prevodi potpuno poznavanje Božje volje, epignosis. Sosvim precizno znanje, epignosis Ono točno Znači, pismo nudi mogućnost točnog znanja o Božoj volji Inače, bi bilo glupo da Duh Boži na glas moli kroz Pavla Da mi spoznamo Božju volju On je ta glup, je tak? Ne može tražiti nešto od svoje djece A da on, oni to ne mogu napraviti Je li tako? Prema tome, mi možemo znati Božu volju Prema tome, molitva budi, ne budi tva volja Isus je bolio bude tva volja To je molitva Gospoda, nego ako je tva volja nije prikladna u slučaju kad primamo iscijeljenje Zašto? Zato što nije prikladna ni u slučaju kad razimo spasenje Zašto? Jeste vi čuli neko koji je pri zdravoj pameti, A kršćani koji se moli oče ili Isuse Molim te spasi me ako je tvoja volja To se niko normalno ne moli Zašto? Zato što je on jasno otkrio svoju volju Po pitanju spasenja i još u sto jedantimo te u do šest kaže da nije volja Božja da se nijedno dijete izgubi nego da se sve obrate i sve spase jel tako jer Bog je toliko ljubio svjedaj je dao svog jedinorođenog sina da nitko koga u njega vjeruje ne propadne nego ima život vječni Znači mi ne molimo oće spasiti ako je tvoja volja i ta molitva nije prikladna na tom mjestu, u principu nije nigdje prikladna. Jer Isus nije molio u vrtu gecemijskom. Ako je tva volja, nego bude tva volja Jer on je znao točno koja je njegova volja I on je tu volju točno rekao učenicima u Mateju 16.20 Točno da moraju ići u Jeruzalem Točno da ga moraju tamo vrijeđati iz, iz, iz bičeva, da ga moraju raspijeti Je tako? Točno je znao I kad se Petar tome protivio u 23. stihu On mu rekao, isto što bi mi morali reći svima koji se protive riječi Božoj a to je odstupio od mene Sotona Bez ti u glavi se protiviti ti neki čovjek Kako god je obučen Muško, žensko, učen, ne učen Ako se protivi onome Onda mu morate reći Odstupi od mene Sotono, Nije Petar bio Sotona Nego to što je u tom trenutku govorio je Bilo od Sotone Jer ti na pameti nije što je Božje Nego što je ljudsko Ako je protivno riječi Božje Koja jasno izražava Božju volju Onda očito nije od Boga Nego od čovjeka I vi morate reći ako ćete dobro proći tojest ako nećete biti kod onih koji su govorili gospodine gospodo a nisu vršili ocu volju oca koji na nebesima Odstupe od mene, jel tako? Jer ako bolje promislite tko vam daje misli koje se protive riječi Božoj? Očito ne Bog. Emo jasna logika. Okay. <clears throat> znači čitamo sad Mateja 14, 14 kad on, Isus, iziđe Vidje silan svijet Sažali mu se nad njim I izlječi njine bolesnike On je isti Taj koji je bio tad Isti je milosrđni veliki svećenik Po Hebraima 2.17.18 Koji može se osjećati sa našim bolestima i bolima Što više kad god bi mu došli I rekli smiluj nam se Ili budi milosrđan On ih je uvijek iscijelio Prema tome milosrđe je iscijeljenje A on je i dalje milosrđan Onda idemo, Matej 12.15 Kad Isus to dozna ukloni se odande Za njim je išlo mnoštvo On ih sve ozdravi A On je isti A mi imamo isto pomazanje Ivan 20.21, kao što je Otac posla mene, tako šaljem i ja vas Logično 18. stih Ivana 17 dodaje u svijet Jer mi smo njegova ruka, njegov ljudovi Efežanima 5.30 On je glava, mi tijelo On je trsa, mi loze, je tako? Kakve plodove ovaj krist Koji je došao uništi djela džavlova A on je ozdravlja ljude Uništava dijela džavlova Stoga je bolesto džavla prva Ivanova 3.8 I on želi to nastaviti kod nas Pod dijelima jedan U svojoj crkvi U svom tijelu koja djela on treba činiti kroz nas pa ista djela po istom duhu u ime Isusa Krista koje ko da on stoji na licu mjesta i čini stvari koje vi činite jer vi ste kao njegovo tijelo, njegov zastupnik a ta Isus kaže pisma išle za njim mnoštvo, svih on onih sve ozdravi koliko ih ozdravi sve i dalje Luka 4 40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 Tad prijeđoše i dođoše u pokrajinu Genezaret Čim ga stanovnici ono kraja prepoznaše Poslaše glasnike po svoj onoj okolini I dadoše donijeti k njemu sve bolesnike Jel mislite da bi donijeli k njemu sve bolesnike iz cijele okoline Da su čuli da on kad mu donese bolesnike kaže To vam je blagoslov Boži i to nosite ponizno To bi bilo mrvicu nelogično, je tako? Jel tako? Ovi ga zamoliše da se samo sniju dotaknuti resa na njegove haljine I svi koji ga se dotakoše Ozdraviše Sad ponovo isti stih čitamo iz Mateja 8, 16, 17 Uveće mu doniješe mnoge koji su bile pod utjecajem zloduha On izagna duhove svom riječju Braviće i izliječi sve bolesnike? Logično da se ispuni što je rečeno po koji zaj On uze naše Naše uključuje sve, je li tako? Naše uključuje sve Jer naše iz bolesti i boli Je i naše iz opačine i grijehe Nema logike, ako jedno je, a drugo nije Je tako? Mislim, po kojoj logici onda vi to Važite, ako naše, u jednom dijelu rečenice, je za naše, za sve, a Isus je umro za sve, da očisti svih od grijeha, a onda što se tiče bolesti, je to je za neke. A za neke nije, kako bi rekao jedan moj prijatelj u Zadru, kako se on mislio kak je neka bolest od Boga, a neka od Isusa. Recimo herpes ili, ili žutica je od Boga, jer to nije toliko teško, ali onda tumor mozga je od vraga. Tak si on razmišlja. E onda bi pisalo, on je uzeo neke bolesti na sebe I od nekih od nas, ne, ali kažem sve Jel' tako? E znači, ta Isus u ovakvom izdanju Bi trebao biti dovoljan dokaz svakome dobronamjernom biću Koje zna da Bog ne laže Da on u svoj riječi jest istinit A čitajući to riječi da je Isus savršen izražaj njegove volje on bi morao znat da je Božja volja za svu njegovu djecu Da budu iscijeljeni Je to istina? Sasvim izjezno Na kojem smo broju? Ne znamo, peto Onda imate Isusove učenike Učenici kad je Isus toj Matej 9.35-38 vidio, nakon što je išao po sinagogama, propovjedao i scjeljivo, kad je vidio mnoštvo naroda koji su bili izgubljeni obhrvani, kao ovce bez pastira, on se sažalio nad njima i onda je pozvao svoje učenike. I onda, kad je pozvao svoje učenike, on je njima rekao, žetva je velika, a radnika je malo I onda im je rekao, gledajući u situaciju, idete I dao im je vlast Obratite pažnju da se radi o učenicima, jer ima neki koji nisu puno pametni Koji to smještaju samo apostole Hoće reći da je Duh Sveti, koji je to činio kroz apostole, bio samo za apostole A da se Duh Sveti, koji je ta isti Duh izdječnosti vječno sad promijenio I da on više nije djelotvoran kroz crkvu Jel me pratite? E i onda je on u njih posla, i da im je to je Matej 10.1 Da je je vlast na svim duhovima I da iscijelju bolesti Kome je to dao? Učenicima Istim učenicima rekao da mu je danas sva vlast na nebu i na zemljima, te 28.18 I da idu u cijeli sjet i druge učinje njegovim učenicima, je tako? I što više rekao je da ih nauče o svemu što im je zapovjedao, a ovo ovaj im je zapovjedao. A on im je zapovjedao u koji god grad da uđu neka ondje iscijeljuju njine bolesne To nije tu, to je Luka 10, 8 i 9 U koji god grad uđete Sad preskačemo kuću klopu iscjeljujte njihove bolesne jel to vama zvuči općenito I odnosi se na ono što je on rekao Velika je potreba, ali radnika mala i gledajući tu potreba Danas je oč veća potreba i Više ljudi, im su gore bolesti, Gledajući tu potrebu, On je rekao Idete I onda im je dao vlast da iscijeljuju sve bolesti I da izgone sve duhove koliko god čupavi dlakavi bi bile I to isto gori Luka 9.1 A Luka 10.19 kaže Da im je dao vlast na svim zlodosima I kad su se ti učenici vratili Oni su se čudom čudili Zašto? Jer, mu, jer im se i zlodusi pokoravaju na njegovo ime To je Luka 10.17 Isti ti učenice Koji mi svi trebamo postati Jer je pismo reklo Ako ustrajete u mom nauku Onda ćete postati moj učenic jer To za sve važi Znači učenice su dokazni jer se pravi učenici ne mijenjaju A Isus je rekao na kraju, Mateja 28 Da to važi sve do kraja ovog razdoblja Pravilan ne svijeta E on se ne može prevesti svijet To je razdoblje Znači sve dok ponovo ne dođe Kad počinje novo razdoblje Važi to za učenike Koji se neće do tad promijeniti Isto je uputa za njih kao i za stare učenike Onda Određenje uputa, uređenje za cijelu crkvu Za sve vjernike Marko 16, stihovi 15 do 20 Je to veliko Isusovo određenje nakon što je uskrsnuo A prije uznešenja On je rekao Idite u cijeli svijet I propovjedajte evanđelje Svakom stvorenju Oni koji povjeruju krste se Biće spašeni oni koji ne povjeruju, ne krste se, ostaći osuđeni Jer su več bili osuđeni Ne možemo ponovo osuditi A ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju Vjerujuće, kaže Grčki tekst Sapaze ovo U moje će ime je zgodne Mi ćemo govoriti sutra da su zlodosi za bolesti, koji za ostali stvari polagat će ruke na bolesne ne na neke nego na normalno bolest i oni će što Ozdravljati I to se ne mijenja. To se ne mijenja, to je uputa koja se ne mijenja, to svi znaju da je za cijelu crkvu, jel tako? Još jedan dokaz sto posto da je njegova volja da ozdravimo svi od svake bolesti još jedan dokaz jakov, Starješina crkve u svojoj poslanice sve znaju da govori cijeloj crkvi je li tako ja mislim da svatko zna da jakovlja je poslanica za cijelu crkvu ako ne zbog drugog, drugog što citiraju nešto iz nje on kaže ovako ako je kojim slučajem ne bi trebao biti ako je kojim slučajem bilo tko od vas bolestan jakovlja petu poglavlje stih 14 do 14 15 prvo znači ako je kojim slučajem ne bi trebalo bet itko bolestan neka ne ostane bolestan Razumijete da vam ja malo parafraziram Da vam pojasnim smisa Neka, znači, ne ostane bolestan Jer ne mora biti bolestan Nego neka zove sta crkve Koji bi trebali imati duha Božjega I znanje po Svetom pismu I onda bi ga trebali pomazati uljem U ime gospodnje U ime ovo gospoda Koji je rekao isto Ozdravljajte sve i pomazujte uljem I ovo sve skupa. Izgonite zloduhe U to, u to ime tog gospoda i molitva izgovorena s vjerom, ne ulje će izcijeliti Jer je riječ sozo Tamo piše spasiti, ali pravilno prevoditi Sozo znači izcijelite, zbavite, spasite Tu je pravilno izcijeliti Bolesnika I gospod će ga podignut Ova isti za kog su neki rekli da njegova volja da bude bolesna, Koji je Koraz Jakovar govorio da ako je itko bolesta neka zove starečni i pomaže ga uljem u ime Gospodinje, da će molitve izgore na svijeli bolesnika I Gospod će ga podignu ako je počinio neki grijeh, bit će mu oprošteno Koji je to dokaz? Sijetmi Osmi dokaz, odmah sljedeći stih Za cijelu crkvu, sad za ekipu u crkvi Ispovijedajte jednim drugima grijehe, ovo ćemo srte različit, ja to bišno ti dođu moliti za mene, ispovijedi grijehe prvo Moramo mi naždi je problem negdje mora biti problem, ako si van reda počelo nešto Neštimat, moramo naći problem Ispovijedajte jedni drugima grijehe Da li bi to duh Boži kroz Jakova Govorio da nije volja Božja Da mi molimo jedne za druge da budemo iscijeljeni Da li bi on to nama rekao I kako se to radi Da on ne želi da se to radi I to danas za ubolesničko pomazanje Znači to znaju da je to da. je li tako? Je li to za cijelu crkvu? To je još jedan dokaz. Sljedeći je malo škakejva, ali jednostavno me duh nagoni da vam i to kažem. Znači, apostolima, to jest učenicima, jer govorimo učenicima, inoče da kada da su apostoli umrli, onda više niko ne bi nosio evanđelje, je tako? To bi bilo malo nelogično. E, ali, svi koji imaju duha Božega su poslane Imaju isto pomazanje Po drugim korinčanima pet 18 do 21 Imaju u sebi riječ pomirenja Zašto? Jer su pomirene s Bogom I zato namjesto Boga mi vas zaklinjem. Ko? Oni koji su pomireni Imaju odma evanđelje Znači evanđelje je radosna vijest Ili ti ga vijest onome Što je Isus Krist napravio za sve nas na križu Je tako? I mi smo određeni propovjedati tu radosnu vijest ili križ A sad je rečeno bilo Da je na križu dano i iskupljenje duše i iskupljenje tijela To jest ozdravljenje i duše i tijela Je to istina? I onda su oni morali propovjedati tu vijest I onda vidimo dijela apostolska Vidimo apostole Kako oni odlaze I propovjedaju radosnu vijest jer me, pratite? Sad ću prvo nešto pročitati s Galačanem Ovo je važno Jer postoje neki koji mijenjaju radosnu vijest Što znači mijenjati radosnu vijest? Propoveda drugu radosnu vijest To znači iz radosne vijesti od svega što je Krist napravio za nas na križu A to je svaki duhovni blagoslov A ozdravljenje je u duhovni blagoslov, jer se počinje u duhu A očito u tijelu Bojefežanima 1.3 Oni izbacuju dio te radosne vijesti. Da li to vama zvuči kao mijenjanje radosne vijesti i druga radosna vijest, je li tako? Ok, sad čujemo što Pavle govori Čudim se da tako brzo od, brzo od onoga koji vas je pozvao kristovom milošću Da se odmećete u neku drugu radosnu vijest Znači, će mogućnost, kaže Pavle, a jest, da će biti druga radosna vijest Koja je to druga radosna vijest? Izmijenjena stvarna radosna vijest Stvarna radosna vijest, da Jezus na križu za naše grijehe Ali i naše bolesti I da smo njegovom krvlju i od svih grijeha A njegovim odrcima izcijeljeni od svih bolesti I kad neko makne dio toga On mijenja radosnu vijest To je polovična radosna vijest Ili dijelovično radosna vijest jer onda ostaju tužni Oni koji su bolesni, A radosni samo oni koji su oslobođeni od grijeha Ovo je logično Ok <clears throat> Znači, čudim se da tako brzo od onoga koji vas je pozvao Kristovu milošću da se odmećete u neku drugu radosnu vijest te druge, te druge zbilja nema u stvarnosti To je samo u glavama nekih Jer ono što je Krist napravio ostaje tamo Ima samo nekih ljudi koji vas zbunjuju I koji žele izvrnuti Kristovu radosnu vijest Ali ako bi vam tko bilo mi Ili Anđo s neba Navijestio radosnu vijest protiv one ili drugom Od one koju smo vam navijestili Nekaj proklet I onda dva put to ponavlja Ponavljam Ako vam bilo tko Dođe Znajući radosnu vijest Izmijeni je Izvrne je I to vam navještava On na sebe navlači prokleto Prokleto stoju u zrako I to je izgovorena riječ mi ćemo govoriti sad po putu, kad budemo o križu govorili što je prokletstvo Jer imamo u Svetom pismu izražena prokletstvo u ponovljeno zakonu 28 Pa ćemo ja to objasniti, u svakom slučaju snosi negativne posljedice toga Pada mi sad vidimo kako su to apostoli Propovjedali Kako su to oni propovjedali jer taj recimo Filip, on vam je išao u Samariju, on je bio jedini evanđista i on je prvi put došao u neki grad, prvi put, to su gradovi koji nisu čuli za Krista i on im je propovedao Krista. Što im je propovedao? Na drugom mjestu kaže u istom pogledu kako je ti oplanin u kojega sreo po putu, propovedao Isusa, hoće reći Isusa Krista. I on je njima propovjedao Krista, čitamo djela 8, 5 pet stih, do stiha 8 I ljudi su jednodušno pazili na ono što je Filip govorio jer su slušali i gledali znamenja koja je činio. Naime, nečisti su duhovi izlazili s velikom vikom iz mnogih opsjednutih, a mnogi su uzeti i hromi i bili ozdravljeni dok je on njima propovedao Krista. To meni govori da je u to uključena poruka ozdravljenja. Onda imate Pavla Koji u četrnaestom poglavlju dijela apostolskih ide prvi put u Listru Proganjali su apostoli, oni su trčali okola, ali di god bi prošli, uvijek bi propovedali U selima i u gradovima, nisiti njih mogao zeznuti Ili su ih ubili, ili su propovedali, nije bilo druge opcije I on je došao prvi put u Listru U gradove, Derbu i Listru I ondje su počeli propovedati radosnu vijest Čitavam 14. pogled, djel apostolskih stihove 7 do 10 Ondje su propovijelali radosnu vijest A radosna vijest, ili evanđelje to pokriva istu stvarnost Jest vijest Koju je Bog sam objavio o svom sinu Ili onome što je on u njemu napravio na križu A pismo kaže Da je sve naše boleste I sve naše grijehe I da je to ono kaja ispatio I da smo mi od njih oslobođeni u njemu To je radosna vijest Bog me jest i Pavle je došao u listru I prvi put je propojedao radosnu vijest I tamo je neki čovjek bio od bolesnih nogu paraliziran od rođenja On, hrom od majčine utrobe, nikad nije mogao hodati Dok je Pavo govorio, on ga je slušao Radosnu vijest Pavo, Pavo upre pogledu njega i opazi kako ima vjeru da može biti zdravlje. Da li vi mislite da čovjek koji prvi pučuje radosno vijest U kojoj se ne govori o ozdravljenju U kojoj se govori da je to Boži blagoslov Da to treba ponizno nositi Da li bi on imao vjeru da bude ozdravljen Ja vam moram reći da ne bi Ne bi Jel bi vi imali vjeru posuditi u mene 1000 eura Ako vam fali za reži A vam cijelo vrijeme, ja sam u minus, još gorim nego vi Jel bi neko imao vjeru posuditi u mene lovu? Ne tak isto je tu Mora biti da ta radosna vijest sadržio u poruku Da Isus uzio naše bolesti, boli, da smo njegovim rama izcijenjeni Jer čovjek koji je bio invalid od rođenja On je imao vjeru, Pavlega, ga vidio, to se vidi, počne mu sjaj, toči, počne mu perje, krila rast I on kaže, reče glasno, uspravi se na noge, i on skoči i prohoda Čovjek od rođenja bolestan Vi znate, sigurno da je bilo puno više čudesa i čuda u doba apostala, da ovo mustre To je mustra to se da, jer je to tipično, ne znamo jasno, tako je pisano sve to pismo. Bile brdo stvari, ovo su tipične stvari. To znači da se tako običajno događalo. Oni bi odlazili u razne gradove, pa prvi put jer su to bili gradovi koji još nisu primili Krista, gdje su ljudi još bili nespašeni, oni bi propovijedali radostnu vijest kako ih je Krist putio I onda bi se ovako događalo, ljudi bi čuli i dok bi slušali, bi imali vjeru da budu ozdravljeni kao bi bila od strane apostola potaknuta i oni bi ozdravljali. To je mustra. I tu mustru bi mi trebali slijediti. Onda imate također, imate prvu crkvu. Pa imate znači njihova dijela recimo porukama rukama Pavla, znači dijela apostolska 5, 12, 14, 16 imate Petra nakon one molitve kad su se apostoli molili a to vam je molitva isto za crku, to su djela apostolska 4, 29 i 30 kad su ih progonili i zabranili da propoveda u ime isusovo jer su vidjela se naroda obraćao nakon što je Petar zdravi onog čovjeka koji je bio isto tako bolestan, nepomičan, nepokretan invalidan od rođenja u dijelima 3 pored hramskih vrata zvana divna koji je od njih tražio srebra i zlata on je rekao to nemam, ali što imam to ti dajem, šesti stih u ime Isusa Krista nazarečan na, na ustanih hodaje a ne u ime Isusa Krista bude bolestan i dalje. Je li tako? E taj Petar, taj Petar, za kog su židovi pitali odakle vama to, po kojoj, po kojoj snazi odakle vam pravo on kaže nemojte nas gledati šesnaest stika smo nekom svom snagom i pobožnošću učinili da ovaj čovjek prohoda ime, ime, ime Isusova nije izgubilo na snazi, ime i onda zarez vjera u ime Isusa Krista je učinila. Da ovaj čovjek, koga svi znate, pred vašim očima ozdravio svoje bolesti Reč da to nije za sve bi bilo reč da ime nije za sve, je tako? Bilo bi reč da vjera u ime nije za sve, je tako? A s obzirom da je, onda su u neistini oni koji to govore I oni su oni koji zmijenju evanđelje na svoju štetu i štetu onih koji slušaju To vam je poruka Znači prva crkva. U okolici on, uh, porukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu i sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovaju gospodu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležalkama i posteljama. Da li bi oni iznosili uh, bolesnike na žel, ležalkama i posteljama i ovi na ležalkama i posteljama dozvolili da ih iznesu da nisu čuli da ovi ozdravljaju sve. Misi na nebi. Jel' li tako? Ka, da bi kad, ne bili kad Petar bude prolazio Bar sjena njegova osjenila kojega od njih A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema Donosili bi bolesnike I opsjednute, pod utjecajem nečistih duhova Pazi sad ovo, i svi bi ozdravljali I svi bi ozdravljali To vam je ovaj Petar sad u snazi Nakon pedesetnice Sa Duhom Božim na njemu Kad su mu se pročistili horizonte koje je samo Isusa propovjeda, kako i Valjar, Kad kaže dođe on duh istine, on će proslavljati mene, Ivan šesnaest pa prema tome, petar pun tog duha Božjega, istog on Gospoda iselitelja koji je s Isusom sad jedan duh Otac i ja jedno, Ivan 10.30 On kroz Petra i kroz svoju crkvu čini iste stvari Koje je činio prije Isusa Iste stvari u Isusu iz Nazareta Jer Isus prema djelima jedan jedan želi nastavi činiti ono što je započeo činiti, naučavat kroz svoju crkvu I onda kaže, kao što je Otac posla mene A sad smo videli kako ga posla Šaljem i ja vas I onda Petar poslan I je sve na ulici Jeruzalema, je tako? Iz čega ja zaključujem da je volja Božja da budemo Zdrave, prema tome možemo doći pred predstavlje slave zadnjeg dana Ako smo Kristovi jer to važi za Kristove Jer za njih su savezi i obećanja po Efežanima 2.12 Onda to znači da možemo radosno primiti i zači skakućući, zahvaljujući Oter Mi znamo da smo već primili prema molitvi, kućemo svaki dan ponavljati i objašnjavati Onda ima Pavle na, na, na otoku Malti, to je 28. poglade nakon Brodoloma su došli tamo i u okolici onog mjesta bilo i manje prvaka toka imenom Publija. On nas je primio i tri dana uljudno gostio. A Publijeva je oca uhvatila ognjica i srdobolja pa je ležao. Pava uđe k njemu, pomoli se i stavi ruke na njega. Tu ne piše, ali očito u ime Isusa Hrista. Risti Pavle rekao u Kološanima 3.17. Sve što go činite riječ djelom činite u ime... Ja vam se idem i popiškiti u ime Isusa Krista i često dobijam otkrovenja jer ja radim sve u ime Isusa Krista. Inače bi pisalo sve osim kad se idete popiškit. Ali mi ne radimo sve riječi dijelom u njegovo ime, a bolje bi nam bilo jer se sve njegovom riječi posvećuje pa kad ideš piškit. No, a mi mislimo da su samo velike stvari u njegovo ime, a onda smo dnevno malim stvarima protivni njegovom imenu. Ne pismo kaže sve, sve znači sve. Jel tako? I bilo bi uputno kad neke stvari idemo raditi da se pitamo da li ovo radimo u ime Isusa Krista njemu na slavu. Onda bi nam se raščistili horizonti što je dobro, što je loše. Znači Pavle se pomoli i ruke na nje i izliječi ga. Nakon toga su dolazili i svi drugi koji na otoku bijahu bolesni te su ozdravljali. i čega ja izvodim zaključak da je sigurno volja Božja da mi budemo zdravi Onda još jedna fantastično sigurna volja Božja. Kažu Galaćanima 3:13 da je Isus Krist nas oslobodio od prokletstva zakona. Postavši za nas ili namjesto nas prokletstvo. Tako nas je oslobodio. Jer pisane je prokle svaki koji visi na drvetu da bi na nas nakon što se prokljestvo skino Mogao doći blagoslov Abrahamov Obećan poganima To su svi koji nisu židove E sada bi ovo razumjeli morate ići ponovljeni zakon 28 I vidit što je prokljestvo zakona Ja ću vam odmah reći Dvi zanimljive stvari koje ćemo razlagati razlagat na seminaru Broj 1 Neimaština, golotinja i oskudica svake vrste siromaštvo Kad se si u minusu, to je prokljestvo zakona tojest nisu blagoslovi Blagoslov se blagoslov da uvijek imaš u svemu Svakdo do svakoj prilici za sebe i za svako dobro djelo da ti se prelijeva. Ma se čaša prelijeva, psalm dvadeset moj gospod, gospod je moj pastir ja u ničemu ne oskudijevam jel tako kaže psalm dvadeset jedan psalak trideset četiri deseti mladi lavići gladovi ostaju bez hrane ali oni koji se boje gospoda njima neće ni jedne dobre stvari nedostajati jel tako piše prema tome treba prvo znati da je to naše pa onda to vidi kako se i presvojit. Broj dva sve bolesti spadaju u proklestvo zakona, tamo ih deset navodi po imenu ali onda 61. stih kaže i svaka druga bolest je uključena u to a kris je oslobodio iz čega ja izvodim zaključak da je bolest proklestvo zakona a ne Boži blagoslov prema tome ne treba to ponizno nositi nego vidi kako se toga osloboditi u ime Isusa Krista jel tako? Onda imate petra opet Došao je tamo onaj grad Ne znam kako se zove grad Ali se cijeli grad obratio Deveto poglavlje Djela apostolskih Tamo je bio Eneja u krevetu Bolestan Mislim da je bio bolestan Osam godina Ali tako? U Lide Koliko godina? Osam godina Petar je obilazio gradove I tako stigao i do svijetih u Lide ondje je sreo čovjeka po imenu Eneja Paraliziranog i prikovanog uz krevet Osam godina Rekao mu je Eneja, Isus Kriste iscjeljuje. Znači taj isti Isus Krist koji se nikad ne mijenja, koji je na zemlji bio pun duha Božjega, koji je isto iscjelitelj koji se nikad ne mijenja, s kojim je on sad jedno i živu nama u svojoj crkvi i kroz Petra djeluje, a tako bi treba i kroz nama, ima koju poruku za bolesne. Pa ja mislim Isus Kriste iscjeljuje. To vam je moja poruka. To vam je moja poruka, neki dan je bila na osoba u mojoj blizini, nećemo imenovat, nema veze. Ni, ni mogla jest cijeli život krompira, to je zanimljivo, Neko će reći nije veliki problem, ali svejedno koji je problem. Pratite princip. Znači kad god bila krompira, neki ljudi imaju neke druge alergije, alergija je priličan problem, jel tako, nekima. Ni mogla jest krompire, što hoće reći kad bi samo čips malo pojela, ne daj Bože neki ono malo jači obrok, onda bi imala grčeve velike volove tako da odustala od toga. Je tako, niko ne želi grčevi bolare I sad kako već jedno vrijeme u sferi naučila je ovo što ja pričam, počela primjenjivati i počelo se sve događati, dožila pet iseljenja, jedno čudo onda ona meni kaže kad je došao taj silan krompiri krokete sa puno mesa kad smo bili na nekim karstetkama, gledala na te krompire, sigurno se misli, čekaj, čekaj, čekaju. Ja bi, mislim dobro pećeni krompiri super izgleda, jel tako? Znaju bi tukus, ne vas ja i danas ja. I ove kaže na meni, Jeli to, a to znači ovo sve što ti pričaš, što se ja primijenila i što vidim da radi jeli to znači da ja mogu sad jeli krompire? Ja se okrenem odmah i kažem, u ime Isusa Krista možeš jeli krompire, od tada jeli krompire normalno Po pun tanjur, počevši od tog gručka. Jel to poruka Isus Krista iz cijeli? ja vam da jesti i to je to riječ vjera U ime Isusa Krista možeš jeli krompire To je poruka Petru, da tako? Iz čega ja izvodim, izvodim zaključak da je volja našeg Boga dragog oca kojim dolazimo zadnji dan koji sjedi na prijestolju Slave vidljiv u Isusu Kristu kroz kojeg ima svu vlast na nebu i na zemlje i drži ovako uručen od svoj, svojoj djeci, svaki blagoslov jer on nama želi blagoslova neproklestvo da je njegova volja uvijek, uvijek u svakoj prilici za svako njegovo dijete da mi budemo zdrave nitko ne dvojbi ja sam na ranijim seminarima ljude približavalaoj problematici kroz sedam pitanja nitko ne dvojbi prva dva pitanja su bila da li može pa sam to kasnije zakrenuo jer je pravilnije da li hoće niko ne dvojbi da li može jer pismo kaže bog je svemoguć jel tako Bog je svemoguć Znači, nitko ne dvojbi da On, koji je svemoguć, može Plus toga kaže Bogu ništa nije nemoguće Tako to je rečeno, Marije Luka 1.37 Bogu nije ništa nemoguće Marko 10.27 kaže, što, je, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće Sari, kada se nasmjela pa se djete izove Izak, što znači smješko ona se nasmijala, zove se Smješko, jer je s 90 godina On je rekao da će zatrudniti Ona se nasmijala, a on je nju rekao, postanak od 14. Zal je ništa ne moguće? Mi njega ograničamo Ali pazi ove tragedije Vi koji ste roditelji, ovo te bolje razumjeti Zamisli kako bi te dijete gledalo kad te nešto zamoli A ti mu kažeš mogu, ali neću jer bi mu to stvarilo veću bol na srcu, nego da kažeš, Sine, želim, ali ne mogu Niko ne dvoj bi da On može On, El, i sve mogući, Ali dvoj bi da li hoće Zamisli to na očilom srcu koju bol to stvar Ako je istina da je On na križu bi u Kristo I svoje ljubav, jer Bog je ljubav Uzrao na sebe, u Kristo, Sve naše grijehe, sve naše bolesti Zamisli to Mislim to mora svakog roditelja zaboliti i sigurno ga zaboli jer mu se kroz život dogode takve stvari. Staš kad kažu, to i u vezi kaže, ono pogodi čovjeka kako si mogao to misliti o meni? Je li tako? Znači dva pitanja koja bi se čovjek mora odgovoriti u svom srcu, pitat se, pitat se, ja ću mi... sad sam došao zato što mi je palo na pamet sedmuje jer tege a što ćeš ti prijatelj napravit s tim zdravljem jer to je jako važno pri uslišenju molitve što ćeš ti s tim napraviti da ako ćeš nešto kriva napravi nećeš da obe da si više ne naštetiš znači što ćeš ti napraviti sa tvojim zdravim tijelom hoćeš li poput petrove punice tamo u matej 8 poglavlje 15 i 14 i tamo ta zgoda kod Petra hoćeš li ti se dignuti odma počet posluživat Isusu ili ćeš možda početi trčati za nekim sjetom i zadovoljavati svoje tijelo pa ćeš još gore propast, a on to predvidi pa ti neće da zdravlje. Sedmo pitanje ili jako važno sedmo pitanje jest a što ćeš ti dijete moje napraviti sa zdravlje kojeg će ja tebi dati. To bi se trebao svatko odgovoriti u srcu. Dok je prvo i drugo pitanje da li on to hoće? Ja se nadam da smo mi to da nas dovoljno jasno odgovorili Ako netko ima dvojbe bit će vam snimak na stranici Pa onda možete više put poslušati provjerite po pismo Sve provjeravajte To znači mene i ove oko vas, ali i vas same I vas same Da vam nije možda nešto krivo u glavi Jer lažni proroci Oni o kojima gori Matej pe, Matej 7, 15-20 Su lažni nauce Jer prorok je prorok ili istinna ili neistina. Prema tome, kad abstrahiramo i primijenimo na nas osobno Prorok je ili istina ili neistina Lažna ili, po, ili, ili istinta doktrina Možda vam i u glavi nešto neistine To pa vam se ne događaju stvari koje pismo kaže da bi vam se trebali događati Možda ne ubirete plodove Vinove loze, jer oni ne rastu na trnju Jer tako kažete Poznaćete što vam je u glavi po plodovima u vašem životu to vam je, to je možda najvažnija slika u svjetom pismu za praktičan život pogotovo u današnje vrijeme Poznaćete ih a najprije se okrenete prema sebi ga u mojoj glavi, lažnog ili istinu tog proroka, lažnu ili istinu doktrinu, po plodovima u mom životu. Ako vidim da non stop rastem u plodovima duha koje lačani pet 22 dvadeset dva Onda znači da sam na dobrom putu A ti su plodovi ljubav, radost, mir, dugotrpljivost Dobrostivost Blagost Vjernost I uzdržljivost u svim stvarima Onda znači da sam na dobrom putu, da dobri duh djeluje kroz mene, ili tako? I obrnuto, ako nisam zadovoljan s plodovima Ili ako su moji plodovi krivi Ako nisu kristoliki ili kristu nalik Onda očito kristov duh nije u meni Ili nije u meni u dovoljnoj mjere Moram nešto promijeniti Ako želim postići dobre rezultate A one nisu samo za nas Ja svima kažem Dignite pogled s vašeg frežidera preži, I s vaše dječice Biće vam puniji frežider I zdravija dječica Mi nismo samo zbog nas primili te blagosve, ako ih primimo ili izjasnu kvalitetu života, je li tako? Ja ću sad završiti pa ćemo sutra nastaviti sa time što znači biti u volji Božoj ili ti ga ne biti u grijehu ili ti ga ne kršit Boži red jer neće sad miješati teme, ali tu smo negdje s vremenom. <kuh> tako da To bi bilo to za danas Pa vas ja molim Ja ću blagosloviti sad ovo sjeme Isto tako da otvorite srce U poštovanju pognete glavu I zatvorite oče I da zajedno sa mnom Blagoslijate ovo sjeme Jer ovo je bila riječ Božja Ja govorim kao da govorim riječi Božje Ja kad dođem ovdje Ja tražim da se sve moje makne Da samo njegovo bude Da me on vodi I da riječi koje govorim Budu riječi Božje Njemu u slavu a za dobrobi svih vas. I hvala ti, Oče, na svako riječi koja je bila izgovorena u tvoje ime. I ja te molim u presvjetom imenu Isusa Krista da blagosloviš srcima svih ovdje prisutnih i da da onaj veličanstven plod zbog kojeg se je izgovorio. I hvala ti, Oče. Amen. <trije>